رضی اللہ فران مقالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانناسوں عادل کم عادن الزہب والفزہ خلق چکم ننو دیمی سال درمگونو دے کم عادن الزہب والفزہ لکشت ازا فقیو یا ازا فقیو دے حدیث کی لا علم قفضائلو کیو قفضیلت ذکر کی چیدخان ادالی شرافت سر اسلام یعوضی شید و صرافت دوبالا شید او چې کله د اسلام سره د عیله مو د شرافت یو ځای شي نو بیا چې کمنه شرافت سهوال شي دوم په حدیثو لارک کې یو ول پهه ازاله رات چې زه په خورو په اوله په می و, و, و اسلام ګني خاندانی احترامات ختمای و و و اسلام جکمنو خاندانى احترام اپ ختمے مرسیبیو خاندانى احترامونا اعزاز جکمنو اسلام ختمے نبی علیہ السلام جواب ورکو چھ اسلام مہ مہینہ زیافیے چھکل خاندانى کو شرفتوی و اثر اسلام راشی نشرفت دوبالہش طو بیا اسلام سر پراخات شي د بیا شرافت سهواله سهواله او چې اسلام چې اسلام نیوي قواعد خاندانی شرافت جوړي دغه خاندانی شرافت لا هیڅ احترام نشته دغه خاندانی شرافت لا احترام نشته مطلب د اسلام نا وغیر دے اسلام نا وغیر خاندانی شرافت دا چکمدنو حص حس حصیت نا لی حص حس حصیت نا لی الوطای و سڑے مخ که خاندانی کور مفترمو خاندان دا دا عزت مندو ورسارا چکمدنو اسلام را رئی دا نا کی ظرا ز خانادانی احترام و کو ختم نہ موی پت کا خانادانی احترام سر اسلامی احترام سے شو یوزے کو اس پر از ډیر قدر کی مخ کے خانادانی احترام و اس کو اسلام سے شو احترام اور دیو سراد فقاحت احترام دا, دا حدیث مطلب کتاب ال علم کے دراوڑ لوجا عمدہ سلاله نسبی شرافت سره د اسلام شرافت او اسلام سره د فقاهت شرافت یو ځای کولای مطلب یو محترم خاندان والی اغه اسلام راو اوس پټی کې وا کم یوي و دایي کې وا افضل د فقاهت والی چې جراته له فقاهت سره شي حاصل شوی و غبت کم دنو تولوک مفترمی مطلب علم سر شرافت زیادیجی و دی حدیث کی تشبیح ور کرده دا دا خلق و دمع آدین و سر دا خلق و تشبیح ور کرده دا دمع ویګ میعادن سره او درنګ سره تصویر ور کړی دا چې انا سو ماवाडी د خپل کومثال د رنگونو دي د کدرنګونو قانونو د سرو د سپینو د سرو د سپینو یو کو د درنګونو چې وي اته په زما کې دي سري دما کري سباره پسمان ک مشاره چې انسان چې د داد تو د من حصل اصل منه اصل جي کمو د خا بیا چې کمو محنت چ شي وخواري شي م خاو في گلو ضر شي او د خاو ک سر سپین چې کمو پ شي راوس پینجه کمنه پیدا شي یا دی اور پرستیوی کماعدن الذهب والفضه کماعدن الذهب والفضه پشانجه کمنه درنګونو د دس سرو دسپینو د سرو چې کمنه د سپینو मतलब پخاو روپ مدفون وي سپمو زر خاور کې چې کمنه د سپین راوړي درشان دی فی انسانانو چه مهند او شی مردین قیمتی قیمتی سیزون اصو شی جور شی قیمتی مل غلر دین جور شی مهند سره چه کمدن و قارو شی زاها و شي. شي و فیزده شی سر شی و سفین شی نو یو واجد شبه اغضاو چه سر و سفین فطلب که هم مهند واری شه بوره مناویگی نو امت صوری محنط واڑی دوین جه کمده نو شه داره نه سجوریگی کلحطه سجورآئی گمیان محنط واڑی فیلی کول واری غورتانی ول واری گمیان محنط واڑی ما انسان نه چه سجوریگی ودا باخیر ده محنط ده نک گی دارج کمده نه محنطو نه واڑی غاره واری محنط واڑی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہزار و سال نرگس اپنے بینوری پی روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اپا تکلیف بانکی محنت کا والغاری مشقق سے کندنوں کا والغاری اپا غیثا سروز بن پیداشی او یا دست رو دستی نو دست جورشی سجورشی تکالیف راضی مسائب راضی مشکلات چی کم نمو راضی دوی مدازا چی دا زہب و فضل چیوی نو دا کمی نو قیمتی خلق چیوی نو دا کمی قیمتی درہ وضا دا دیکی تقبل تا اشارہ دا تقبل تا صلاحیت تا اصلاح سے کمدنو سو قبول کی سو قبول نکی سو کی تکمدنو قبول کی ذر سو کی پتہ قبول کی اور سو کیا رو قبول نکی سو کیا رو قبول نکی در ایم داده چه در زهب او در فیزده و ترویج در طراقه دریاده در زهب او در فیزده و ترویج داشت کندنه در طراقه دریاده نزا قیمتی خلق چه ده چه دی شی او دی میشن خور شی دی خوانشی و دی دی میشن خورشی انسانیت پا ترقی کئی انسانیت پا جی کمدنو ترقی کئی بلدادا چیس روز بین حل قبلی چی پا جی موہر دا بادشاہ لگی درے موہر پا جی کمدنو بادشاہ لگی درے موالا چی کمدنو قبلی دو بادشاہ محر پی لحید مطلب دادے چی مقبول و حقوی شا اللہ تقبول شي مقبول و حقوی شا اللہ تقبول شی انسانانو کی آغو مقبولی شا اللہ تقبول شي بل ذہبو فی الزاق خلقی سمن دی و را دی و دیوان سر را دی را دی دے انسانانو ببادن کم سرے زکاة تے انسانانو ببادن کم زکاة تے چھدی دے, دے شکمدن و زکاة ورکی دبادن قبل دبادن زکاة تے ورکی چاہے عبادت دا رب العزت تے آو دبادن شکمدن و صفائی پے رازی دا اللہ عبادت تیو کی وانناسو معادن کمعادن الزہب والفزہ معاد الذهب و سزار خيارون في الجاهليه خيارون في الاسلام بڑا فرق ہے کہ الجاهلیت ادور کی اوراد ادین کی اسلام کی مطلب داری کہ جاہلیت دور کے کم و خلق کو تنسبی شرافت حاصل ہو اسلام شرافت نخت نہیں و اصحره جی کمنون اسلام شرفت سشو سیواشو بیا خصوصا اذا فقیبو آئیس سبرت محمد تعالی جی کبکلی چلی انا لا تتبدل لی انا لا تتبدل زکا عادت نبالیه نسوک کو جاهلیت پر زمانہ کې داغه نصب غورو داغه دې کمر اخلاق سو وورو بهتري نو اسلام پر راوړې دوه غون دې کمر او بهتري شوې وره شو پیغمبر هاشمو دې جاهلیت پر تو مغي غورو هغه عربو پیرانو پرې او هغه په پرې سو کې به دا سو محترم محترم د اسلام تر اړوالو سړي محترم ني اسلام داعيه کرام برحال خپل خطبه کړه ياون د جاهليت خيار په اسلام اضافه کوي یا اضافه کوو اپه هرڅه کمندونو دا په حیما او علیمه او شفافه شي نو بیا لازم شو چې کنا بیافقہ د طبیعت وګرځي هیڅ چې کنا د طبیعت وگرزی. او ديني منتا وګرځي واري ووځي د مزاج وګرځي علي بن واصلين رضی الله تعالی دا حدیث کب دیونی مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو نائم ام نقل کرده متفقن علیه دی رضی حدیث پر عنوان کی بشیخ حدیث سیب رحمه اللہ تعالیٰ زکر قبل چیئی لمچه ربانی دی نو قالوا لله رباني نه باکار داره ايو تمنا چې دې دې او داري الله نه طلب کړي شي بندې ارما نو ديو کي او داري بندې الله نه طلب کړي نو ايلم قال لله رباني نه ايو تمنا او کار داره چې دې تمنا او کړشي نبي عليه لَا حَسَدَ إِلَّا فِيسْنَائِن نِشْتِ رَا حَسَد مَگر بَذُوْقَ سَانُكِ ظاہِر کی او سوال نِ چِ حَسَد سَتَوْئِ زَوَالُنَّي تَمَنِّي وَزَوَالِ النِّمَتِ اَنْ اَحَدِن تَمَنِّي وَزَوَالِ النِّمَتِ اَنْ اَحَدِن تَچَانَجِ رِكَنْدَنُو ز داوال نه نعمت تمنا کول چې زو ده بیا یې مال را کې یې مال هم را کې خټه دي خوشی نو بس مال را حسد قران کریم کې مطلقا ویلي وامن شرهات سے دین ذاخر پس شرد کی نگرنا چکل کی نکی ومن شرد حاسدین را حسد دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی چِئِ اِنَّا الْحَسَدَ يَا قُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَاتَا قُلُ الْنَارُ حسد نے کئی خوی لیکن سنگا اور خشاق خوی علماء فرمائی وی حسد حاسد موتاریز دی حاسد موتاریز دی دعلا رب و رجت کفیثلہ بانده شراطان احمد چالوار کرن دا غذای کی مناسب نو همال اغاقوال بکارو یا کم اس کم دلنو ورقوال بکار دا کم دلنو حسد دی نداخو دا اللہ با فیصلہ اتراز دے اوی الحسود لا یسود حسود چرطا خوشائے فائدن ومی او کفا بیہی ای این یغتم وقت سرورک لاغر دفار داس ازا پورا را وقت سرورک چیتا خوشائے دے غمجنی نداس اسیز فضی کی جواس سنگ ورکی گی چه لا حسد اے اللہ فیسمیل چه حسد نیشتے مگر پا دواب کرے حسد نیشتے مگر پا دواب کرے دردی سے کمدنو یاو جواب دارے یاو جواب چه دادو صورتو نبس مستثنانی کنا شریعت مستثناء کون دا دوست شریعت مستثناء دا غدو نور دی و دو رواری لدی دوی حسد الا حسنین دا دی مطلب دا پید با دا تعلیق پراره چه حسد ندره روار کراواوه نو قدی دوکی براواوه کچې دې دوه کنه نه راغې غوښته کنه نه راو حاصه چره مداد دې دوه کسره اورا دې تدا مطلب کرواو نه دې دوه کې وسره اورا ووازاس نه باندې دری دل دا مراد سورتاً حسد دے سورتاً حسد دے حسد کی دو چیزو نو یوو تمنان دا زوال لنعمت دا, دا غیر نا او دویم او حسول لزان دا بارا دویم او حسول لزان دا بارا یوه سشی زوال د نیمت ده غیرنا زوال د غیرنا او دیمه چه کم ده نه ده سشی زن لی حاشتی لول و دلتا که یو ده مراد اتمنه د نیمت ده غیرنا زوالو دانه ده دا مراد دلتا ده سشی مراد دا. فصول دا رحمت دا زان دبارہ دے دیکھیں اشارہ دا ہیرتا سشتا ہیرت دا تلقتا دیتا عربائی کی وہی غیبتا خدا سورتان حسد دے سورتان صلی حسد دے اصل کے دیتا خیبتا دے لکھی چھدر دا کہ صرف دا زان دبارہ فصول لے داغنے لڑی کہی نا وہ دا زان دبارہ څاند به راغورئ څو دې ته غیب شوی موږ تاسو خېدلوي خو دا وایي تاسو خېدل نو صدنه دي خېدل وګار نه ده چاه مال تا نه ده چاګاړي تا نه ده بنگلي تا نه حسن جمال تا نه ده جامو تا نه ده تا نږدې کم دنو دچا ټوپاي تا دغه چار پر کیتا ایست تفصيله په کار لري خو د دوه تفصيله سری کار دی نو چاله می هغه ليګياري او نشر العلم دا علم نو قراوله خدمت دې لم نو قراوله سقي خدمت دې د جکندر او هغه مالدار خللا علما ور کړی او هغه د کندن او الله اللہ رب العزت دین دا ترا خید پارا دا خید پارا جکا من آغا خرچ کئی شا اللہ کم زیوئی لیوی ان آغا دا کیسے کئی خرچ کئی بس دا کھا لازوچی دی لادا سے نہیں کئی دی چیو روحانی خیر خورا ولی آئیو جسمانی خیر خورا ولی لہ اللہ رب العزت متعدینی کئی پا خیلی متعدینی کئی دا او غو تاجلیا او مخرجینی او محدثینی تاسو جر تحقیقونه کوي چې تخلق په اخلاق الله کې کومو حدیثو کې دیشته صحیح دې صحیح نه لري جذباتي خلک کیمایې دي مېری هغه لا اصل له کی څه انی جایل دره خلیفوم سمانه دا او د سنور مخبر جذباته خبرني کو خبر راځي دا چې الله رب العزت څه کارونه کوي څه کارونه الله رب العزت تخپلې فائدې لپاره نه کوي الله د مخلوق د فائدې لپاره کوي نو باندې کې دیم په کار نشو دarsi فصي رشي چې دمو فلوخو خدادا خير او رسي دغه وړينه حديث کې راغلي دی, دی. نبي عليه السلام فرمایلي دی الخلق ران الله الخلق عيال الله فاحب الناس من احسن الى عياله چه دا مخلوق چه دي دادا الله کوم برا بالله رب عزت دو پروارش دلاندی باداني پروارش پچا دي الست بربكم باداني پروارش پچا دي او روحانی پروارش و تربیتیم دے چازی مواری دا اللہ دا اللہ ربو لیزت تحزیم و علاستو کی دی علاستو بی رب بکم فدا تربیتی پا اللہ مخلوق دا اللہ دا تربیت دا لان دنے و جسوک دا اللہ دا مخلوق سر اخی کئی گنا اللہ دا اللہ مخلوق سر وہا لکا ستا بچی دی ستا ستا بچی دی او چه او ستا بچی بس تا ناس کی دی زان ستا ری را جوخی او دو نسکی وار کی اچه ایمان ہوا دا سلوه اکرام دی دا با دی کی دی زایر که لکا اچه منگتا خلق ویچه میگه مدرسی دی موار دی نو او کار دا اللہ او چه او دی تا ځې سره محبت کې نوموندو په څمره ښاري بيساس یې خلک له الله رحمت کې یو روان زاويه شنو فزای کې یو بابا خو دې وخی په هغه خبر راوبرا. او په هغه راز یې شيست بچتاو 10 لګه 500000 د جناط کې نه پاتې کېدو لکه جو خورو هغه ته په 10 لګه ښاري چې قوتلته بدیل د 10 لګه خو په هغه راز او شه شه کندونو ماته به باثروم برابر گزار داس کومه بس کور دنه سماله زره ما سر شه کندونو باسن دا کو شه په باثروم یو سده ت انتظاز تورم شه سره وته په کټا کیناس اور د سکې کی چاته پټلی څه شه تر دې څه کې طالبان دل خسور کې لري دی او عامه ني طالبان کو دا شروع ځای اجه ګینی خلک وو طالب خو هغه انده خو ته خيږي کنه نه پاس لکه خو نه پنېلګه کنه خپېږي اکثر لکه دا غشن دي کنه هغه طالب چې ته حتلې په شي دا هغه شي لو شي باباګان غریبانه وو په ټکو کې نه تلې نجې نه خامغه خبر شي نه شي څه شي لو شي دا بابا له خپلې زه خبرم وځو زه دا سړي او بس ګوري نه او خبرم وبل زو کتاه او زما زه بابا اس يم دو شیخ سب نو وخو حضرت قندګرانو او بیا دې له خبره وره بشپره زو په ضربه کوه شم چې عاشو اورینو بشيو څير چلاو دایره لره تاو دي منبر زو مجري بیانې کوم بیانې کوم له چه چه خلق خر آجه ما شو چه خر خلق سو شو آجه ما شو لکتایج ما خیراک شو وشیخ خیووی ویدار درس دو دو را وخنا با دیشونات کی کیی ویدار سو که یلطان پاسی چه تاو شتا ما ویلی ما دیشتا اعلان کنی چه دی تالیبانو لگو خیراولی یاوالا سشیراولی ویدار سو که ما شتا که تازو خونا رو رو رو یا اللایی در سر خشی رو رو روی اما تازو چه تایلان کرده نونو خوش دو بری شما تیما بیم ما دا ویدو سو کی او چیلنج ده او دیوش دمات از دور روپو ویلی دی یا ما را تند خواه ویلی دی ووائی پاسی که چا سو ویلی؟ چا سو ویلی؟ ویدو زلن نیلا طالبانو <سؤال> له وره خو دې یو وخت هم ده وره چې محبت په نظر وګوري بس بیا زمما یو وخت اندراسته وي چې زمما طالبانو ته د محبت په نظر ونه وي او چې طالب تخاورا کی او طالب ته چې کمنو په ګوري زمما دشمن دې درو دشمن دې وسا بیا دې څړي سره مې او پې تاسو ته ما سن دی خدای څخه خبر راځي احب الخلق الى الله من احسن الى عيالي الله ته محبوب هغه چې هغه الله رب ال عزت چې سود الله د پروریش دلای دي چې وی تر سگه غي تر خګي فندره الله او لبل د کې ورسو کشي موږ مست ویلو وجدت الله کې ویلو زوج او نسو کشي الله چې ولګدی باندي خپل یادکار کړه و ده خیر رسی او یا مالی خیر رسی او ده نکتا خبه اولا بلنشتا نالوی خیر رو نوی چو بند آر بل چاتا یا علمی خیر رسی او یا وزن مالی خیر رسی و دین خیر او دا مسعادی احسانات تی و یا پر ورشتی او بر بدنی سره پر ورشتی لا صلح اللہ فیسنین رجلن یا ورساله آتا اللہو مالا چو ورکڑوی اللہ رب و رزت اللہ رب و رزت ورمال ورکڑوی فصلتہو علی آلکتی دیکھ حیاتی بدانی دے حیاتی سنے بگی بدانی فصلتہو علی آلکتی اللہ مسلکڑوی جلالا فاہا خرچ کولد ریبانے فیل حق پا مناسب زائینو کی چکم اللہ رب و رزت ویلیوی فیل حق پا مناسب زائینو کی وارا جولن عزمان صلی دے مینو جود تل مال شو جود تل مال شبا دی کے دیکھ امنا سو چیزا حیات بدلی دے ویم جود تل علم شو شدے شد کے حیات روحالی دے وارا جولن عزمان صلی دے آتا اللہ الحکمتا چوار کروی اللہ علم والا اللہ ورکڑوی الحکمتا یؤت الحکمتا یا شا ومن یو تل <سؤال> حکمتا فقد اوتیا خیرن کثیرا الحکم ومغشی فی محلی اتقان العلم و العمل اتقان العلم والعمل العمل شعلم و عمل ادوار مجبوطو فاو و یقزی برا و دیفه صلح کی و دیبان دی و دی عمل کی و یعلموها و نورت خی سا عقمت یعنی عمل فیم کی نورت مد دې هغه ساده کینځه ګمړوب سات خو سبکار دا فصېل دې ګمړندي دا بګړ دي حضرت علي هوदयت رضی الله تعالی او کار رسول الله صلی الله عليه وسلم دې اړېز کې الهم فضیلت ذکرږي هغه فضیلت عالی چې الهم داسې صدقه ده چې لایم خاطر او اډو چې دې اډر اجر کسب را دي حساب را دي علم صدقه ده صدقه تلای خدی او اجرو چه دي فاجر کې حساب را مطلب یو سره دې هغه دې کړونو علم تاسو نور ته خي چې نور ته خيږي بیا نور ته خي هغه یې نور ته خي بل د دې چې ګمره سلسله ورواني څو پوری د دې علم هغه جاری وي او بسره یې پوری ورو ته سلسله مندر حدیث مبارک کی صدقی جاری دریجی گرگری دی دریجی گرگری دی امبادی بارک کی روشتو پانزو سن نمبر حدیث کی پاگی کے سکندروں ڈیرے راغلی دی دارنگی مشکات شریف جوینجل کی سب تین سو بست مرابط و سر راغلی اللہ المرابط چه مراتب في سبيل الله الا المراتب اليوم خداد چې مفهوم عادت معتبر نه دي اقل نه في ذا ذخر ایکنی دادری دیو نوری نشتا دینداری چدادی جمال دا تفصیل فراقی ضر و ضعیمی کی دا صدقی جایی تفصیل کرنے داغی نور چیزو ذکر کرنی دا قادیس اس راوڑا ہون ضر و اعمال و داغی وضاحتو کی مطلق کم یا عمل چدادی اثر باقیوی ماغا داغی سے کمدنو ثواب بنده پسی رسی چلاغین اثر باقی دی بگر صورت یاسین کیوئی نکتو ما قدمو و آتاراهم و ما قدمو چی بخی لیگلی او رستو تی نصر شویدی فاتش شویدی و بکار و محنت داده چی بنده داشت نیچه او کی چی پس زمرگ هم دادا رسی فضا مرگو ناغیر جردت سلیر سلد اجر و فضائفہ دیولارو اجر و فضائفہ دیولارو نمی آن بی غریرت رضی اللہ تعالی نو قائل قائل رسول اللہ صلی اللہ صلی وسلم ازا مات الانسان و انفتا نو عملو انسان نو قرد ہمشی دیزا عمل مدلت بی بی ہن مرامال نور اعمال بیاده کولی؟ نشی این قطاعون رو اعملون تعمل لدن ختم نور دی بیا نیک اعمال و نشی خبر کوئی دی نیک اعمال بیاده نور کولی؟ نشی چه کمو حدیسون کی راستی دی چه خبر تبارک اللہ جی بیلہ چه خبر نده تبارک اللہ جی سراتو آواز راتو یا الانبیاء و احیان فی خبورهم یسولون دیتا اشتغال روحانی وی تلزدان آغا عمل چه باقی سواب مرتب کیگی اغنیشتا فرز مرگا آغا عمل چه باقی سواب سکیگی مرتب کیگی اول تکلیف ذریعه وی سواب پی آغا عمل نیشتا فرز مرگا غنی کیگی تا چه ما ہوئی چه را غلی دا اشتغال روهانلي اشتغال شده روهانلي چلال روح اشتغال له اشتغال له چې هغه د کوم دنو په ري کې تللذلن مصروف وي څنګه له ورته سره له ورته تللذلن الا من ثلاثه مغادري الا من دابيا الا من إلا من صدقه جاریه مگر صدقه جاریه صدقه څه جاریه راته لومړی 37 ډوله ستي ټولږي ټول راته پیدا روانه تابو دي هغه راته ډوله یتاولم څه کوي حاصل کای لگا 700 غدان کې د نیو څه جوړه اللہ من صدقہ جاریہ مگر ہاں گا صدقہ جاریہوی صدقہ جاریہ مطلب چیز دنسی و سیز صدقہ کی دنسی و سیز صدقہ کی چیز داگی انتفاع جاریہوی داگی انتفاع سے بھی جاریہوی لیکن کورا لیکن تاپو جمعہ جوڑ کو جمعہ جوڑ کو ذات داگی راقی بے باقی دې دې نه څوک ساتي منځبې کې څه ورک پکې تا به وسره دي فائدې را دي کوم ځا د دې موږ نشي دې ځای کې صباح هو ولله کوم کې او ځل دې چاور کړل دي نظر چا ورکړل دي نو هغه د دین بنیاد باندې سره کړل دي ورکړل دي کنه دا ځل زار اوس اړ دې اډوما الله دې غریب رحمت زور وسلاله مون بلګریو لاي څور کثانو نو مارته لاله ما مون خو به راسبهونه ديږي چې نو مارته ما مون ديځه د مدرسې جوړول راځکړینا انو ما تاسو زایدې هم تکي او کثایې شریمون لاس راټي ګن کوو نه د په پیسوي د خلانو ورته اته خلانو ورالو کې دې نو په پیسوي کاراله او په بدلې راکو نمیمون با سبل زیوگو ترسول با درکو مجھے دادا رشید نمیمون ما تاوی روارا خفا رکڑم ہوئے نمیم لالاولیم نمیم تاوی چھے تر زمان پر پٹی کی دو مره غرد کار کار کار کار او پر ما دو مره غرد که احسان کار چھ زمان بزائی کے بعد قرآن و حدیث خبکو لیتی گی اور تاگی پر بارا کی زمانتا پوسکو و داری زخفا کرو نمیمون دا چې تاسو به تاسو په او د څو حرکت د مثالن د دین لپاره چې هر راځي په ورغه باندې شو راځي د له اوب انتقال له ادا کوم دا ما درځه کوم دې داغه پاره جوړ شوې په قدرتي طوور لکه موږ څنګه څنګه راځو نو او موږ چې کوم طرفه جوړو کومل او قدرتې په دې طرفه جوړ شوې دا چې څو واه کولی شي سب پهونو ټول هغه دغه باندې روان دي دا اخلاصي خدا روان دي یادې کوششاتاون کړي د جوړولو دا طالبان د نور نه ورنپږتي د یاحنا نسري ورنپږتي محبوسري نه استضا پکې زاته لېږي دې شابه د پی جنې چې چل نه تا دا را هڅه چې کوم نه لږه سبق وایي هغه وخت چې کوم نه دي نبی رسول الله وي تاسو نن کې الله فعلی لکه یو سره چې د بچه فعلی دوه باندې اصل چې چې او غټي یې ځان لګي وي الله تاسو د نیکی داسې پټای اوس یو سره هغه په دې فقې دا پکې 200 روپیا دي او دا پکې 15 روپیا څه کړی دي ورکه لري په دې پکې کې پولیس راغله ودا طالبان چې روان دي دې طالبانو د دې طالبانو طالبان د دې طالبانو طالبان د دې طالبانو طالبان د قیامت پران وړي قومي څړي ځګړې هغه وخت د شکو پوری د علماني او لحقال ورڅ سره رواني په ما خو علم کړره ان دا دغه ما په څه څنګه یې پوابدې څنګه یې تابعې الله رب العزت کوته وي تاسې کومو وروفا ور کړې یا تاسې وروډا ور کړې وا یا تاسې سريستان کړو یا دالين سريستان کړو هغه باغيلم څه کړو حاصل کړو تاسو په تابوسه څه شو الهلاج په تابوسه علاج کوو صدقه جاریه غز شری د خپل ته فرض خدادي چسوک نو دسکې تک پت چرچا چکرې هیڅ پد پاګې باندې مرزونه کوي پاګې سبا کوونه وای طالبونه دې روان دي یالو دا سبا که سره ځای یا هلي وای جنا او خياران خلک په تاسو ځای کې پیسي ډېرې لګي فدا سي هغه کمره جوړه کې مدرسه کې بساو قرآني کېنا کمره جوړه کې بڅه کمره څو pore دا طالبو څخه کې جوړه ده څه دي صواب وي صواب وي څه راټینځاري او علمي نې فائدہ رسلشی علم نے فائدہ رسل کی گی خوری گی خوری گی فائلم کی کتاب دے فائلم کے طالبو دے فائلم کے مدرسا دا طول فائلم کی تکمینو دی یون تفاہو بھی ہی اولاد انسال ہے یادو لہو یعنی ایک بچے چوانے سو پڑی دعاگاہ نکی اولاد انسال ہے یادو لہو یادو لہو ذا ترقیبان دینا خیر کنن بوالی اومو نایت و لہو خیصر ترغیب ده باره ده چه نیک بچی لفتکار دی چه مور افلارت سو گی دعاو گی وکنه که یوم کنه که بلکه علیمانو لکنی دی که یوم بچه بانیتیو گی زماره دی عمل سوال زماره مور افلارتا مر اصو بیاواتا مرسی اغیتای بیاو مرسی که بانیتیو گی دی چه آمتا مر اصو بیاو مر اصو بیاو مر اصو گی دی حرنسی بشرد ایمان شرد چ شاگردوں میں اولادن يا یا ان اولادکم من قصبکم اولادن صالحن یا دولہو شادو آتی ردد پارا روح مسلمان ملسل